Está desescoitando que dinos rumorosos arrotadas da historia de Galicia. Unha viaxe polos recunchos da historia do noso país. Que boba alos se tibese bo señor. Esta frase que aparece xano cantar de mío Cid Demostra o que foron durante a Edade Media a relacións sociais entre os grandes e os pequenos, entre os poderosos e os que non tiñan nada. Daquela, e Rodríguez Díaz de Vivar, o Cid, marchaba apenado pola expulsión do seu propio rei. Non? Daí ven a frase, non? Que boba salo se tibese un bo señor. Daquela non, non consideraba o bo señor o seu rei. Non? Boas a todos e a todas, e son xurso salgado, e isto é que dingo rumorosos, arroutadas da historia de Galicia. Un rumorosos que desta volta nos levan o medievo, para coñecer as fondas de visión sociais que nela había. Falamos dun longo período no que moitas mulleres e homes deixaron de ser libres para ser servos, case escravos, nun sistema de servidume ser no que os poderosos tiñan cada vez máis e o campesiñado cada vez menos. Precisamente para falar eh, desa Galicia de homes grandes e de homes pequenos na que os grandes eran cada vez máis ruins e os pequenos cada vez máis escravos, temos con nós os historiadores Anselmo López Carreira e Marcos Fernández Ferreiro. O licenciado e doutor de Historia no USC Anselmo López Carreira e catedrático de Historia no IES María Soliño de Cangas, logo de ter traballado en Celanova, Berín, Santiago, Barcelona e Hannover. É tamén profesor Titor Nounet en Ourense e historiador ligado ao Instituto Padre Sarmiento de Estudos Galegos. É autor dunha ampla obra ensaística de investigación histórica, centrada na historia medieval de Galicia, especializado especialmente no reino suevo de Galicia. Tamén é coautor de historias de varias historias de xerais de Galicia. Pola súa banda, Marcos Fernández Ferreiro é especialista en historia social de edade media galega, especialmente na relación entre o campesiñado, a igrexa e a nobreza doutor pola USC coestudos e eh, o status servil na Alta Idade Media, escravitude e servidume na sociedade galego-portuguesa, séculos IX ou XII, ten participado en numerosos congresos galegos e internacionales sobre a época medieval en Galicia. Actualmente, profesor de ensino medio e colaborado do grupo Síncrese da USC. Antes de nada, é eh, para que nos van entendendo os ouvintes, eh, os ouvintes de que digo rumorosos, Como se entende que en Galicia, fora durante centos de anos, por así decirlo, un país no que dominaban catro, catro grandes señores, eh, no que traballaban centos de milleros de, de, de, de persoas para estes señores? compiña tal vez, vez puntualizar unha cousa. E, efectivamente, había unha elite de poderosos e unha gran masa de traballadores igual que hoxe. Non hai diferencias nese, nese sentido. É certo, eh? Axelvo, hai ¿Eh? que darte razón. De, <risas> é verdade. Todas as sociedades históricas precisamente, tal vez, por, por ser históricas caracterízanse por eso, por unha división social na que acontece eso. E tamén decías antes que parece que na de media ainda se colgan todos estes tópicos que, que convén desfazer pois se se foi o campeseñado, as clases populares foron caendo cada vez nunha maior escravitude sin embargo, eu creo, logo mo confirmará o meu contertulio, que o proceso é algo diferente uh -huh. é dicir, a escravitude dábase na idade antiga e a característica do período da tardo tardoromanidade e, e, e do comezo precisamente da edade media é a aparición do estatuto servil que con relación o da escravitude era moito máis libre. Tamén é certo que ao mesmo tempo, e especialmente a partir de unha data un tanto incerta, porque a documentación aí sempre nos falla, pero a partir do final da alta edade media, ten lugar outra evolución en certo sentido eh, seguindo un camiño contrario e é que moito propietario libre, naquele momento chegou a existencia de, de propietarios labregos libres, a non tiñan estatuto servil xa non que eran libres tiñan alodios, terras da súa propiedade Eh, iban caindo baixo o, a dependencia económica e mesmo persoal desas elites de que ti falabas que era unha aristocracia de nobreza eh, de clero. Nada, simplemente por puntualizar, Anselmo, cando digo de escravitude, endalémolo, non? O noso sabor dicendo o escravo que é traballar no campo, non? Ese, esa ligazón de ter que traballar sempre para poder vivir, non? Que ainda hoxe pasa, por certo, sí. eh, insisto. Perdoa, Marcos. Eh, sí, si, bueno, eh, moitas grazas e e grazas tardes por, por estar aquí. Sí, non podría estar máis de acordo, de feito un pouco o que dián Anselmo. en realidade, digamos que se producen procesos que son parellos, é dicir, unha situación na que en Galicia hai unha pervivencia relativamente importante da escravitude, tale como a coñecemos, é dicir, de persoas que teñen un dominio, unha explotación permanente ou directa, que non está tan vinculada á autonomía que pode dar, por exemplo, vivir nun predio de terra e que se che recoñeza a familia, etc. E vai dando un procedimento, un proceso no que, pouco a pouco, a través, sobre todo, da relixión, en moitos casos, polo que puiden comprobar, hai unha certa integración ou unha certa amalgama no, no campesiñado de moitas deses individuos que veñen dun estatuto que non ten liberdade xurídica, que pouco a pouco se van integrando no resto da, da sociedade como campesiños arrendatarios. Uh -huh. Entón, por aí, claro, hai un proceso no que pouco a pouco entramos nessa situación máis tópica ou máis estereotípica da dicotomía típica de servos vosos señores, que como decía xa no principio Anselmo, é algo que igual debemos matizar moito máis e as veces non establecer tanta separación ou tanta barreira entre entre clases. E o mesmo tempo. Eh, co codebir eh, sobre todo ao final dos séculos do século 11 tal vez século 12 proúcese de novo un proceso pois sí como degaolamento non de que unha boa parte dese de, de campesiñado que tiña máis autonomía o máis liberdades pouco a pouco foie vendo caer nas redes da na dependencia e vaie vendo caer precisamente como no caeríamos todos hoxendía igualmente e como caemos nas redes por exemplo dun banco é di dir por necesidades necesidades conxunturais ben ás veces sexan económicas na casos a propia usurpación ou necesidade de usurpación de de, de clases que se están aristocratizando ou que están collendo poder e que buscan usurpar tamén eh, propiedades e o fan ás veces empregando o seu poder xudídico, por exemplo, e xudicial a hora de establecer penas e demais obrigan a endevedarse a moitos campesiños e ese endebedamento acaba sendo pagado co que teñe, que son as súas terras, e ao perder a súa propiedade, acabanse convertendo no que tópicamente ou estereotípicamente conhecemos como servos. Sin embargo, estamos falando dun período da de edade media case de mil anos. Non? Neses mil anos, obviamente, a relación entre homes grandes e homes pequenos é moi diferente, vos mesmos, efectivamente, apuntades non é mesmo o status de escravo-escravo, é dicir, ser un escravo, que es, es, traballar es como un, traballar como un escravo onde sendo un home libre, non? que diferencias podemos establecer entre nesa longa idade media, entre alta idade media e a e a baixa da media no, no, no que a relación social en Galicia pois pues, eh pois pues ten que ver. Desde a miña perspectiva eu diría que en realidade ó, hai un proceso moi claro de homoxenización do campeseñado, de intento de homoxeneización por parte da, das elites. Uh -huh. E ese proceso dá un salto cara, cara a baixa idade media, no que mm, o campeseñado, pouquinho a pouco, vai conseguindo poder de axencia ou capacidade para responder, supoño que tamén é unha cuestión vinculada ou vencellada á maior desesperación ou as dificultades, uh -huh. eh, para responder a, eses, a esas agresións, e a medida de que vai respondendo, recibe, en certa medida, certos beneficios ou, ou obtén algunhas melloras na súa situación, eh, o que lle permite finalmente, seguramente, chegar a, ao, ao final da Idade Media nunha situación de rebeldía aberta que pode estalar, como sabemos, co, coa cuestión da, da Guerra Irmandiña, grazas a que foi adquirindo, por decirlo, un xeito, como, de un punto de vista sociolóxico, esa memoria ou esa tradición de resistencia. Ás veces unha resistencia tremendamente pasiva ou oculta, Non, non tanto aberta, non pensemos só, porque pois, son mellor en grandes guerras e demais, senón ás veces en sabotaxes ou en, en pequenas manifestacións da, do descontento que lle permiten ir converténdose nunha especie de, de non vou dicir conciencia de clase, porque igual é un anacronismo, pero bueno, que van conseguindo unha certa unión, e esa unión é a que permite que despois, cara a baixidade media, unido a outras circunstancias políticas e conxunturais moi relevantes, acaben podendo estalar ou, ou reclamarse nunha maior actividade protagonista. Non? Mentre que na altidade media, como dicíamos, hai un período, sobre todo vinculado seguramente a inestabilidade política e demais, que permite que moitos campesinos seixan libres en algúns casos, tal vez, e isto é algo que é máis hipotético polo problema da IVA das, das fontes, en algúns casos tal vez ata cunha organización cuasi comunitaria dicir, unha especie de pois, o que o que Chris Wickham chamou o modo de producción campesinho ou algo así dicir, territorios nos que case non había un ente superior ou externo que pudese exercer un gran dominio, ainda que dentro habería a súa estratificación social Enxel claro. Bautista supoño que de acordo, non? Así ah, sí, naturalmente, eh, totalmente de acordo quizás tamén conven ter en conta bueno, primeiro que chama atención e iso non creo que se deba á escaseza das fontes e chama atención que o campeseñado pois que foi atravesando todas estas eh, condicións diferentes de milloras e de retrocesos tamén nas súas, eh, nas súas condicións materiais e, e, e sociais Probablemente, na, na baixada de media, xustamente por dous factores totalmente antitéticos, vai adquirir esa situación de millora da que, da que fala Marcos. Eh, Primeiro, porque desde o século XI en adiante, estás experimentando no terreo económico unha, unha millora sustancial e eh, que chega probablemente ao seu grau máximo eh, no século 12-13, a plena da metade século 12-13, coa coa, coa, coa dun sistema eh contractual que o foro, que a pesar de que ten certa mala fama, porque claro, nos coñecemos da historia do foro a parte contemporánea da, da súa loita pola pola redención, eh, sin embargo, eh, opino eu, dáme a sensación de que durante o período medieval foi un factor de habilidade porque asegúralle as dúas partes contractuais asegura unhas condicións eh, aceptables. Eh? Uh -huh. o, o propietario asegura a percepción da renda e o traballador asegura a posesión da terra. E entón, eh, por iso, as condicións do, do, do campeseñado melloran bastante aí porque tamén se dá esa conxuntura favorable económica e e mesmo, e mesmo jurídicamente. E justamente a continuación que se produce a gran crise do século XIV eh, a marxen da catástrofe demográfica que afecta a todos sin embargo vai ter consecuencias positivas para o campeseñado. Por que? Porque hai enorme reducción da, da man de obra disponible e aproveitan os campeseños para poder negociar condicións de, de traballo millores. E entón ao que iba Y, y remato eh, eh, que que chama atención o campeseñado mostra, desde o punto de vista político, unha situación, non sei eu se chamala bastante pasiva ao longo da Edade Media, desde o punto de vista dos movimentos sociais, en que se podan dar todo ese tipo de procesos de que ti nos falabas, pero unha situación de, de certa eh, estabilidade, de, de, non hai grandes movimentos sociais en xeral, en Europa, campeseños non nos hai, entre outras razóns, porque tamén o campeseñado é unha clase dicir así, así chamalle unha clase moi desestruturada non, non ten moitos elementos de cohesión máis que a nivel local por exemplo que te di días e, e, e convén neste e, neste sentido e con esta perspectiva non perder de vista que o gran movimiento social que hubo na galicia do final da de media que o momento urbaniño hai unha gran participación sin dúbida, la brega nel pero non está estáxido nin desencadeado polos campesiños en un movimiento de corte urbano é eh? efectivamente sí, sí, era eh, sí. corte urbano Y incluso pequeña nobleza ¿no? De feito, sí, incluso quería engadir cando comentaba Anselmo a importancia do foro e bueno, de calquera outro que houbo máis modalidades contractuais inicialmente inda que ao final o foro sería o que marcase realmente a nosa historia, por decirlo de algún xeito xa non é só a importancia que tivo dentro do punto de vista da fixación senón que ademais é que incluso naqueles casos nos que esas situacións contractuais fosen mesmo, poderíamos pensar, prexudiciais ou que con, con, levasen consigo unhas condicións negativas ou peores en realidad o feito de fixalas por escrito xa era unha seguridade, unha seguranza. É dicir, era evitar precisamente a eh, arbitrariedade dun momento no que o mellor o, o señor, o ámbito, o agente señorial en cuestión, tuvese o poder suficiente para impoñerse ou para manipular. Incluso cando as condicións fosen negativas, quero dicir, xa sabes cales son os máximos aos que podes chegar. E a partir dai podes renegociar dependendo da situación, como dicía en Salmona, que se chegamos a unha situación de mellora, como sucede máis adiante a raíz da peste negra, podemos incluso obter melloras. Sen embargo, na altidade de media, por exemplo, eso non sucede. Um, uh, bueno, e de feito, ou non sucede ou nós non o sabemos, claro, porque temos un problema de fontes brutal. Sabemos que hai unha hai algún exemplo, exemplos moi excepcionais de documentos que fixan claramente as cantidades de rendas a pagar, pero son moi, moi excepcionais. E suceden só en persoas sobras que se xerce unha dominación moi elevada, e dicirnas que, pois, de, do punto de vista legal, se poden considerarse en liberdade aínda algo que bueno, que nos equipararíamos un escravo, pero que en realidad xa non é, porque economicamente non traballa como tal, senón que traballa no campo, e non se dan no resto de, de casos de campesiños que poden xa ter un estatuto arrendatario igualmente. Sen embargo, a partir do 12, algo que se universaliza, e esa fixación por escrito permite xe ter bueno, pues un garante. Non? A escritura sempre serve ás veces para ben ou para mal, pero Na partir de aí non se pode cambiar, mentes que a oralidade sempre se pode chegar a rachar nun momento dado. En sentido contrario, supoño que contemplas e terás estudado as falsificacións enormes de documentación polos que precisamente adquire grandes propiedades e grandes dominios a igrexa. Claro, é que é xusto, xusto esa, esa é a clave, como eh, durante o período alto medieval incluso o control da palabra escrita que ten precisamente pues, os grandes asentos senhoriais, especialmente nós falamos de mosteiros e da igrexa porque o que, sí. o, que, o que o que temos, claro, que non quero dicir no, que seguramente as mesmas estratexas as seguían a nobreza laica, como Esa utilización da fonte escrita é que lle permite precisamente impoñerse en moitos casos. Moitos campesiños, ás veces, resisten apelando á justiza e o fan, ademais, con moita frecuencia. Iso é algo que na miña tese me choca. Me choca no sentido de que, claro, se si eles apelan á justiza do rei e ao sistema judicial, entendo que é porque acaban vendo que hai como mínimo unha utilidade, lóxicamente. Quero decir, e por eso digo que me choca, porque, en principio, non ten saída. Case todos os pleitos se fallan en contra do campesiñado, pase o que pase. Entón, claro, eu especulo, aí xa é moito máis difícil sabelo, se si esa utilidade pode estar no feito de que teña que ver coa rumoroloxía ou co que a sociedade pode acabar percibindo da de entidade denunciada. É dicir, eu podo denunciar ao conde que enxexa porque me surpou as terras No, no, no suizo eu vou nas a perder porque son un campesinho e incluso é posible que incluso que falle sexe el mesmo, o propio conde, o suiz sexe efectivamente, claro sabe, o, evidentemente se non quen fallase sería alguén relacionado co o propio conde pero en calquera caso pode chegar incluso a darse claro, o caso no que sexa el mesmo, da, da justicia, efectivamente también. pero eh, o mellor se intentas usurpar máis terras na mesma aldea con outros campesinhos e volven a utilizar a mesma estrategia eso pode xerar un ambiente negativo. Non o sei, é eh, que isto é unha cuestión de especulación porque me rompín moito a cabeza como o campeseñado recorre sempre unha ferramenta que en realidad non ten saída para eles, dicir, que non ten utilidade. E ten que ver precisamente con esa capacidade de imposición das eh, dos asentes señoriais para utilizarlo escrito como a prova definitiva. No, okay. Eu teño isto porque está aquí escrito. Punto. No, é curioso que dís porque eu aplico a, a, a nosos días por exemplo, en, en denuncias sobre corrupción non? O sea, as corrutelas que hai a veces en política e como mellorou a denuncia dun, dun político corrupto sirve para que outros teñan cuidado en non cometer os mesmos delitos non? entón é incluso para xerar dinámicas de problemas entre eles é e dicir, se si o mellor hai un que usurpa en exceso por ti o algún xaito, pues o mellor eso xera un problema efectivamente, entre xa, to, xa, xa, to, xa toma nota non o sei, é, si, no, o sea, no, é unha especulación no, sí, porque non hai forma de sabelo e agora traéndome campo que teño obviamente traballado bastante tema da corrupción e política e que hoxe moitas similitudes quedome con un tema que dixe Xanxelmo e que vexe cos dous controlades que é o de como se foron usurpando eh, a, a través de obviamente da, da escrita, é es a través de documentos escritos, pois pues, terrenos e territorios. Eh dame algúns uh, casos concretos, porque eu entendo que iso ti -sí, tamén un tema que pode interesar bastante a audiencia. Eh concreto direito un que concreto Eh, polo que ten de feito confirmado e ao mesmo tempo demasiado xeral e a existencia do famoso no século XII bispo Pelayo de, de Oviedo eh, a, a que se coñece co co adxetivo do gran falsario, sí. eh, porque falsificou en cantidades de documentación e bueno, crea un problema e ao mesmo tempo dalle traballo a, aos diplomatistas non? <risas> a discernir que, que documentación é certa e, e, e verdadeira, auténtica e cal non é fiable. E, despois, pleitos dese tipo, pois, existen. Eu creo tamén que na alta da de media utilizouse moito moito rendimento por parte destes grupos de elite a toda unha retaíla non confirmada de feitos violentos de invasión, se atrevíase moito a invasión pois houve tal invasión e entón a igresa tiñale tal cousa e tiñase podes tal cual e con isto realmente o que se está facendo comprobámolo é desarticular os dereitos que ao mesmo tempo poden, poden enarbolar comunidades campesinhas ou, ou campesinos é, claro E eh, o deito constituinario tiña moita forza tamén nada de media. tiña moita forza vai non ter ao longo da, de toda de media eh, pero o okay. que... O que te decía, Marcos, claro, a, a palabra escrita, a letra, acaba imponéndose por encima do dereito no, en, coas constitucionario. Eh, cos dous efectos de, por unha parte, fixar condicións, pero claro, a maior parte da xente era analfabeta, non leía a interpretálo, a parte positiva de fixar e a, e a parte negativa de, ao mellor, quitarlle validez a, a unha serie de retos esgrimidos por pequenos propietarios. Bueno.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 O xe, sálvame Deus da boca do inferno. Ser ou non ser, estar ou non estar, a morte e a vida tra la morte, o eterno dilema e o eterno temor. No ano 975, un sacerdote en París predicaba ante seus fiéis que o anticristo sobreviría unha vez cumprido o primeiro milenio do nacemento de Cristo, o que había de chegar o suicio final. Mais o certo é que nada aconteceu. Con todo, todas debíamos ter moito cuidado con non caer nalgún dos coñecidos como sete pecados capitais, propios da nosa alma humana, porque caeríamos directamente na boca do inferno como se encargaron de plasmar en imaxes nos programas iconográficos. Así, e para que reis, nobres, sacerdotes e o probolvil coñeceran os principios do dogma, empregaronse amplos programas iconográficos onde o que se debía ou non facer ficaba inmortalizado en imaxes. Que a través da historia de imaxes aprende orar, porque o que se lena escrita os ignorantes perciben a través das imaxes, pois nelas os ignorantes ven o que deben seguir, Nelas len os que descoñecen as letras. Deste xeito, enunciaba o Policarpus, libro de canons para o uso da Igreja Compostelada azado en 1105, a fin didáctica das imáxeres subliñada pola Reforma Gregoriana. Esta recuperaban unha lingua sesquencida dende antigüedade, onde o rostro cos seus acenos, a envergadura constitucional, as indumentarias e as esticulatio, Trasladaban a mensaxe nunha comunicación non verbal, recollendo o que arestóteles avanzara na retórica e confirmándose como unha linguase con plena vicencia neste século XXI, presente no mundo do marketing, da publicidade e tamén da política. Aparecen así os perigos da soberbia, segundo a tradición o peor pecado por desenvolver os restantes, dos que Diego Pais, de An, e patrocinador da obra, advirte o monarca Afonso VI nos capiteis fundacionais ou da decreación da Catedral de Compostela, na Capela do Salvador, como tamén a comunidade monarcal de Antaltares, subliñando as tentacións do mundo mediante un amplio e exquisito vestario moralizado. ou os tormentos da lusuria, A imaxen que foi meu avatar durante anos no Facebook, a coñecida como adúltera de platerías, unha vellónse da época de longo cabelo rizado que, voluptuosa, vestida o xeito clásico e sentada nun faldistorium propio da realeza, está condenada para a eternidade a vicar o cráneo prutefacto do seu amante que sostén sobre as súas pernas. Violencia machista en estar o puro, feita lei, aceptada e ainda máis divinzada pola Igrexa, e pola que, si se descubría que unha esposa cometese adulterio, o seu marido ou parente podía asesinala a ela e o seu amante. Feminicidio vixente ainda en moitos países é exemplo un didáctico para a escenografía dun espazo no que o todopoderoso Xelmírez xulgaba todos os benres e onde comenzaban os esponsorios dos matrimonios. E que decir da gula encarnada en Adán e nos milleiros de canzorros que encarnan o mal cago e o cago, popularmente coñecidos tamén como cagamazás, aos que se lle fai unha verdadeira oda en San Martiño do Couto, en Narón, e caluden o pecador ixinal, subliñando a dicotomía do xénero humano, materia e espíritu, os aspectos mundanos que comparten animais e homes instando a elevarse espiritualmente, renunciando a esos mesmos. E pode que tamén confunción apotropaica, por amusar o ano, forma de espantar os malos espíritus no Imperio Romano. E todos, absolutamente todos, os pecados capitais pasan a posteridade nos pórticos occidentais das catedrais de Compostela e Ourense, e tamén nas pinturas murais, tardomedievais e renacentistas, que van decorar multitude de igrexas románicas do país. Nesas bocas do inferno, moitas delas representadas por unha arrepiante besta, localizamos a papas, monarcas e raíñas, monses e comuns mortais, pregando pola súa alma cando xa nada poden facer, tan só agardar o momento, ser engulidos e engulidas e comenzar o tormento eterno. Sálvame Deus da boca do inferno. Xe vos cristum xorexese Mo tuis vere tu novis victorex miserere Volvendo un poquinho tema da, da, da, da esclavitude porque existiron escravos tamén na Edade Media Pensamos que era unha cuestión de Roma de imporcar incluso anterior a, a, a chegada dos romanos, Roma digamos que a, o grande imperio que socializa, socializa a escravitude desde que ven para traballar nas minas, ven para traballar nunha casa pero, digamos, como é o fenómeno da escravitude durante a alta edade media e sobre todo cando podemos decir que finaliza como como proceso, digamos, de entendo que obviamente vai ligado moito a campañas militares, non? si sí, a ver, sería partir un pouco dun preconceito idea de que se remata, ou que desaparece sí, claro. Sí. Eh, en realidade o concepto a idea de que se pode posuir seres humanos e se pode mercar e vender e controlar existe, permanente, e vese perfectamente nas fontes, como ademais eh, se perpetúa. Se perpetúa incluso no propio dereito, como pasa do dereito visigodo ao dereito xa máis de influencia romana, como pode ser despois o dereito afonsino. Uh -huh. eh, eso se perpetúa constantemente e, de feito, o dereito afonsino acaba sendo aplicado na escravitude latinoamericana. Quer dizer, as, as, as sete partidas acaban sendo o dereito da escravitude que se utiliza en moitos casos eh, na colonización, o que xa nos revela todo un, unha liña, unha itinerario. É difícil eh, saber cuantificar, eso é imposible. Si non sabemos cantas persoas pode haber sen liberdade que se explotadas talmente como escravos uh -huh. ou escravas, pero si sí sabemos que os hai. A documentación os, os revela. E ademais é interesante porque no caso eh, no caso do noroeste, por iso realicei esa, esa tese de outro precisamente, a documentación é un pouco diferente do resto do norte peninsular. Eh, é dicir, hai unha maior eh, presencia na documentación, sobre alto medieval, uh -huh de conceptos que aluden á escravitude co concepto tradicional, o concepto romano clásico, o de serbus, eh, anquilae, incluso utilizando o neutro manquipium, pero eh, dándolle xénero masculino e femenino, dicir, no ámbito deste lingüístico dun pouco a, per, a perturbación da lingua latina clásica. Uh -huh. Em, aparece ata máis ou menos casi o século XI cun certa consistencia, algo moi interesante, non en grandes cantidades, uh -huh. pero está aí, algo que non sucede no resto, feito isto xa chamaba a atención a Sánchez Alborno no momento, que foi un dos poucos que fixo algo sobre iso, moi brevemente, pero case non se estudou moito por que sucede isto, despois de non sei, un, dez anos de traballo e 800 páxinas de tese, tampouco che podo decir exactamente por qué. Non creo tampouco que ha xa que establecer unha afiliación do tipo, non, son es, er, escravos que foron que herdando exageración tras exageración dentro do Imperio Romano. Eso me parece un, unha exageración sen sentido. Eh, eu creo que pode ter que ver máis ben coa, incluso coa forma de elaborar os documentos o que fixo que se fixen algúns termos que non se fixan en outros lugares. Agora ben, que existe esa idea é evidente e que seguramente mm, dependa da conxuntura militar ou política que Co indicabas ti ao principio seguro eh, de feitoito bese eh, perfectamente no caso no caso dos mosteiros galegos hai un interese enorme por controlar as poboacións dun xeito personal, individualizado. En Galicia dase un documento, un tipo de documento que non existe prácticamente en toda Europa nesta época, que son os inventarios xenialóxicos de persoas, as xenialoxías de individuos servís. Non existe, eu non atopei, ademais non atopei, e dendo o punto de vista da humildade de alguén que ten que é novo e que bueno, que non sabe exactamente onde meterse, cando fixen a miñata ese outro tramento, dicía, bueno, isto é algo bastante excepcional, pero non sei até que punto, non conheço a documentación franca, nin italiana en, fond, en profundidade, borgoñón, etcétera, claro. Pero, de repente, eh, un, dos, un dos membros do xurado me comentou que non, que el nunca vira algo así, era un catedrático coñecido con José Larrea e demais, e que é algo moi salientable. E temos varios documentos que, que censan a 300, 400 persoas durante varias xeracións. En algúns casos, algúnas desas persoas, vese perfectamente como, ademais, pouco a pouco, se van integrando na dinámica económica galega da servidume que recoñecemos con familias tra traballando xa asentados en territorios partindo dunha xenialoxena que os inicios parece ser escrava, ou, ou de captura ou de algún tipo. Depende da época, hai un documento moi coñecido que é o de Sobrado de arredor do 1200 a xenialoxena dos sarracenos que aí xa é moi evidente. Os monxes de Sobrado, cando venen a instala o cister, vanse a, a zonas meridionais, preto de Portugal, etcétera, e mercan persoas. Persoas con nomes que ademais están polos escribanos Tran, transliterados dun xeito que poidan pasalo do árabe ao noso idioma mafumat, que entendemos que pode ser un tipo un mahoma mm. ou un mahomat parecido algo así, non sabemos pero nomes que claramente eles intentaron traducir E que despois, pouco a pouco, se van integrando na terra e, vanse, e bautizanse, adquiren o bautismo, non esas persoas, sempre os seus fillos ou os seus netos, e van trabando relacións familiares aquí claramente controladas polo mosteiro de Sobrado. Ponho sempre de Sobrado porque é moi evidente, pero no caso de Celanova tamén sucede, no caso de Samos tamén sucede, ainda que é máis complexo porque os individuos é máis difícil de identificar con a procedencia foránea. Por eso digo eu, uh -huh. dendo o punto de vista polo menos antroponímico, nos desobrados, xa digo, eles mesmos din a este con Mercouno o Monxe Menendo en non sei donde que veu de Portugal. E, e ademais ten un nome de ascendencia claramente eh, islámica ou vinculada ao mundo andalusí. No caso, por exemplo, dos, das listaxes señalóxicas de Samos en Lugo ou de Celanova en Ourense, que son anteriores, a de Samos é como do século XI aproximadamente, e a de, e a de, e a de Ourense quere remontarse a inicios do, de Celanova mediados do 10 pero ten como unha profundidade de sete xeracións, así que poderíamos dicir que foi redactado como un século máis tarde, tranquilamente, uh -huh. é moito máis difícil identificar unha orixe foránea, pero xa digo que realmente ten que haber unha presenza de persoas, indexesa mínima, que son tratadas como escravos e son escravos realmente. E, de feito, tamén podemos acreditar incluso como algúnas eh, persoas os, eh, acaban sendo escravas por cuestións penais, é dicir, porque se lles condena, esa, se lles establece esa condena, algo que vai remitindo a partir do século 12 ese tipo de condenas uh -huh. remítense por pagos en diñeiro etc. Pero inicialmente si sí, sucede. É imposible cuantificálo, absolutamente imposible. Non sabemos tampouco se si se vincula a toda a sociedade ou só a estes grandes dominios que teñen capacidade para impoñerse sobre moita poboación. Pero sucede. E están aí, están convivindo co que nos chamamos de maneira máis enérica servos ou, ou persoas servís. Vale. Eu, de feito, nate se tratou de separálo. Incluso digo, hai servos non libres, é dicir, campesiños que viven coa súa familia, etc., que legalmente non se selle reconhece a súa liberdade, por lei, pero que xa non son escravos a pesar de que se desaplicou o dereito da de escravitude. E dende o punto de vista socioeconómico, hai outras persoas que ademais de aplicárselles o dereito da de escravitude, parece que están sendo tratadas como tales. Bueno, non sei se me estendo moito, entón, claro, mellor. No caso do no caso do inventario de, de Sobrado vese perfectamente como os monxes incluso buscan ir interrelacionando as persoas desse inventario, é dicir, buscan controlar a súa conexión sociolóxica coa coa sociedade galega para que non se lles escapen, por decirlo algun xeito, para que non casen fora do seu control non establecen relacións familiares e ese control claramente é un control moi estrito no punto de vista da, do que tópico que temos da esclavitude Vamos. En todas maneiras eh, me eh, de meter si me equivoco unha visión de, de unha visión enfocada na longa duración, nunha moi ampla perspectiva acerca da evolución da escravitude. A escravitude non foi igual en todas as épocas, nin en todos os lugares. Eh? Eh, a sensación que eu teño, pese a digo que é un tanto superficial, é que no, no baixo imperio romano hai unha evolución cara unha humanización moi grande da escravitude. De tal maneira que o escravo é escravo no sentido de que é personalmente dependente, pero ten unha serie de dereitos, non pode ser tratado de forma arbitraria. E, e supoño que esas, esa condición ao longo da alta dade media non empeora, senón que a, a nivel masivo, xustamente o contrario, se produce unha evolución cara a servidume, que sempre era mellor que a escravitude. De acordo? Mm -hmm. E, e, e mmm, pareceme tamén que, prodúcese unha viraxe cara a un empeoramento moi grande das condicións a partir, probablemente, do século 15 de final do 15 de XVI, que se chega a esclavitud esta dos pois, dos africanos extraídos do lugar, levados a plantacións en América. É dicir, que, probablemente, a esclavitude que nos coñecemos polas películas americanas sexa moito máis inhumana que a que, hou aquí durante a idade media. Si, sí, é es interesante o que o que comentas Anselmo porque é un tópico que temos é verdade, é decir, probablemente a, a, o trato que se lle deu a moitos indíxenas na conquista americana ou posteriormente coa o co dis, non, coa extracción de, de, de milleiros de, de persoas de raza negra para leválos a América, fora moito peor que o mellor do que estamos da época na que nós estamos eh, falando agora. Eu A tenor disto, simplemente comentar, falades claro, de que había inventarios. ¿no? Entendo que eran pouca xente, non han comunidades grandes. Digo, porque sería interesante o mellor si son comunidades relativamente importantes en número O mellor, esa instalación de persoas nun determinado espazo pudo tamén xenerar, oi, pois unhas características pois, eh, etno, en, etnográficas ou, ou raciais diferentes. Non sei se se dá este caso ou non. sei É, é unha curiosidade que me, que me salta agora, agora do que estáis dicendo, e porque eu teño unha teima, porque, bueno, eu, hai unha parroquia na... Bueno, un lugar nunha parroquia da, da, do meu conceito que se chama Alpuxarras, e eu teño a teima de onde ve ese, ese no, porque son o único Alpuxarras que, que vexo que non bueno, sei se se que viñeron de, bueno, daquela época traídos aí como esclavos ou como a mellor alguén que foi a repogar as Alpusarras no 18, creo, es, volveron y, como y... atopas un barra que chama Rotterdam, e eh, eh, eh, eh, sabes que esa, exactamente, de que esa, esa, es que, que exactamente, dicen, tuvo que exactamente, exactamente, exactamente, exactamente, exactamente, exactamente, exactamente, exactamente, exactamente, exactamente, exactamente, exactamente, exactamente, exactamente, exactamente, exactamente, exactamente, exactamente, exactamente, exactamente, Sí, no caso dos inventarios, son hai moita xente, pero, como sí. che dixeu, teño unha profundidade xenealóxica, se claro. si falamos o mellor, pois pues eso, de cinco, catro, seis xeracións, dependendo dos inventarios. Mm -hmm. Nalgún caso, algún supera as 300 persoas, o de, perdón, San Rosendo de Celanova supera as 300 persoas, pero, a medida que avanzan as, as xeracións, a sensación é que, como vos dixeu, se integra, hai unha integración dentro das dinámicas socioeconómicas de aquí. Ainda así nese caso, o que se facemos unha generalización, posiblemente, como decía Anselmo, máis ou menos a lógica, vale pasamos a, a un sistema reproductivo máis vinculado á servidume campesiña etcétera, pero ainda en calquera caso, si hai casos moi paradigmáticos e moi concretos, moi específicos, que supoño que dependen un pouco da capacidade de algún individuo en concreto por imponerse ou por establecer o seu poder dun xeito máis arbitrario ou máis máis bruto, por decirlo, algún xeito. hai algún documento hai un documento no que se fala da amputación das orellas a un individuo por non querer aceptar a súa condición servil. ou por exemplo na, en territorios de, de Portugal hai un documento moi interesante no que se separa a, a dúas irmás má a nacer. Unha ten 15 días, outro 3 anos, algo así, son dúas irmás, e unha uh, dice que só so ten 15 días e pasará ao eh, dominio de unha familia, mentres que a outra irmá pasará ao dominio de outra. Lóxicamente, a esas idades non hai unha explotación económica punto, dese punto de vista, por eso tamén ás veces especulo coa idea de que algunhas persoas teñan o poder de dominar eh, a ese nivel só so, dentro de punto de vista do honor, da honra, é de demostrar esa capacidade. Porque neste caso, evidentemente, un bebé Non, non ten ninguna capacidade seguramente despois se poida convertir nun, nunha persoa controlada ou demais incluso, incluso pois un escravo dos xogos cos fillos dos nobres, por decirle algún xeito uh -huh. pero non é unha esclavitude tampouco como a tópica que nos atopamos é algo que por exemplo chama moito a atención o feito de separar a dous, a dous bebés a dous nenos moi pequeniños, dúas nenas neste caso sí, sí, sí. Sucede moi poucas veces Pero pasa. Entón, quer dicir que a, na conxencia e na algún, bueno, e na maldade de algún xeito de algúnas alguna, persoas pois podías elevar a cabo este tipo de, de arbitrariedades. Uh -huh. Nalgúns casos, seguramente, ademais, aproveitando contextos, como no caso que decía de Portugal, pois, próximos a unha zona máis fronteiriza, na que bueno, o controlo ou o dominio eran diferentes. Tampoucos temos perder de vista que só establecemos unha dicotomía desde dous extremos moi separados. Somos persoas libres e outros son escravos. Son dous extremos eh, das posibilidades existentes. Na de Media eso, eso non ocorre. Por exemplo, un aprendiz na casa, na casa dun mestre teñen unhas condicións casi de servidume tamén, pero eh, pero é que, diremos, bueno, que cosa tan inxusta pero que posiblemente os fillos dese de mismo señor estuvesen unha condición sebellante, porque as relacións familiares eran moi patriarcais tamén. aínda se mantén algo en certas sociedades rurais, non? Ese, ese, ese, ese control sí, sí, patriarcal, non? Sobre a propia familia. Sempre hai un factor de, claro, anacrónico, que é o problema que temos historiadores claro, de, claro, claro. de tratar de sair dos nosos marcos mentais e meternos en outros, claro, uh -huh. moi complicado porque as fontes tampouco non lo permiten e, tí, a, a tí, mellor, pois pues, seguramente fontes, o mellor, se máis Modernas, que teñen máis factores, máis aspectos vinculados á psicología, pues claro. pero nas nosas que son tan asépticas, nin claro. nos tan pouquiño que hai que interpretar, ás veces é moi difícil. Claro. Eh... Algúns contratos que conservamos de, de rapaces que entran a traballar con un mestre en condición de con, contratos de aprendizaxe. Uh -huh establecese claramente a obriga por parte do aprendiz de durante ese tempo que vai a estar ali de ser obediente e de facer o que o mestre lle mande, Claro especificamente. Claro. Non? Increíble. Falá de esos dos, además, do, do século XII, non? como un pouco o cambio, non do, un pouco do, do sistema da, da relación sociais no medievo. Un XII que comeza con pues, con, con moita inestabilidade política tamén a nivel, eh, digamos, monárquico, a reiña Urraca pois pues, eh, pelexando co seu home Alfonso o Batallador, logo co seu fillo Alfonso, futuro Alfonso VII, eh, e revoltas, a famosa revolta do 1117 en Santiago. Podemos dicir que eh, esta época, en todo caso, este século eh do eh, marca unha un antes un despois na, na relación social ou non? Sí, 11-12 ten lugar a gran reforma Uniñacenense gregoriana en fin. En mesmo algún autor chegou a falar da revolución feudal. Uh -huh. é, é un cambio importante é, abreviando, pois pásase dun sistema de, de, de señorío ou de, de sociedade feudal un tanto primitiva, propia da alta da de media. En fin, non me gusta falar tampouco de, de primitivo ou avanzado, no, no, porque todos son adaptacións o medio, todos con momento, pero para entendernos, efectivamente, hai hai unha un medievo eh, na alta da de media na que efectivamente o, os poderes que residen sempre nunha élite, non están tan extremadamente concentrados e a partir do século XI-XII uns cambios que proceden do outro lado dos Pirineos, de, de Roma, eh, venen patrocinados pela nobleza eh, francesa, eh, borgoñona, aparece unha o modelo que nos consideramos clásico do feudalismo. Cando falamos de sociedade feudal, e además en moitos libros ilústracos, castelos e con todas estas cousas, estamos falando dese feudalismo da, da plenitude medieval. Dan, os cambios son importantes. Eu diría que aparece unha, unha eh, oligarquía aristocrática dunha alta nobreza condal, en outros fora de Galicia con outros títulos, dun, dunha eh, de todos os sectores que rodean o mundo das catedrais e dos Os cabidos catedralicios, os bispos, os abades, dentro dentro do grupo aristocrático, un grupo aínda oligárquico que concentra o poder e que para iso crea, ou melhorito, perfecciona os instrumentos políticos que eran a monarquía. A monarquía alto medieval certamente ten en comparación coa da plena da de media, ten moi poucos poderes aínda establecidos. Por iso, precisamente, quizáis, eh, un autor italiano que non lembro agora o nome, falaba justamente da, daquelo que comentaba ao principio, e é eh, o continuo recurso o dereito por parte mesmo dos non poderosos, e é que a debilidade fáctica do Estado facía que o dereito en si sí mesmo, e dunha unha maneira abstrata e profunda, por encima ou por debaixo dos poderes políticos, tívese moito máis prestixio, posto que non había un Estado que recurrir recorríase o dereito. O peso da lei, máis que o peso da lei, o nome e a letra da lei tiñan moito prestixio. E, a partir do século XII, todos os instrumentos de poder do Estado, todos... Eh, políticos, ideolóxicos, reforzanse en gran medida. Sí, completamente de acordo. De feito, bueno, y Anselmo sabe por eso comenta, esa lei que se cita realmente en moitos casos é o libro visigodo, o, li o, é decir, o código legislativo do Reiro visigodo antigo, pues claro que se toma como un referente dunha época na que había unha legislación extensa e un código, ao que, ao que aterse a partir sobre todo do século XI, cando se estabiliza esa situación de poder nas elites, sobre todo porque inicialmente hai moita máis inestabilidade, moitos máis usurpadores, moito máis traditores, etc. Hai maiores disputas internas na elite, cando isto se estabiliza precisamente tamén os reis comezan a conceder eh, privilexios e foros que acaban eh, permitindo que algúns territorios teñan os seus propios dereitos locais aceptados. E entra xa dentro desa, desa propia dinámica o século XI, sí, o XI e o XII eu creo que son os da gran transformación medieval nese sentido. Ademais, e o digo incluso ou su en contra da miña perspectiva eu cando comecei a facer meu traballo trataba un pouco de refutar un pouco esa idea e, ao final, cando acabei, decatei-me de que era así. <ríe> que pro no propio traballo se demostraba que, ao final, a cesura ou ese cambio sucede aí en todos os sectores. E tamén no ámbito, por exemplo, da, eso, da servidume e demais, porque cando a inmensa maioría do campesiñado xa foi engaiolada Está prácticamente e cambia a dinámica ou a estratégia de, de funcionamento social. Mm. E os a inestabilidade esa que comentabas precisamente, seguramente tamén o demostre, claro, é un momento no que as disputas pola, nas elites seguen vixentes e, poco a pouco, no momento en no que se estabiliza a situación, se impón os grandes dominios que foron os que saíron victoriosos, por decirlo de algún xeito. Sondaxes arqueolóxicas Un microespazo da historia de Galicia polo arqueólogo Xurxo Allán A Galicia dos homens grandes e dos homens pequenos Nobreza e Campesñado Os arqueólogos e as arqueólogas sabemos que os cemiterios son os mellores lugares para estudar unha sociedade do pasado Ali está todo, non no alén senón baixo terra Imos viaxar ao Castro da Miñalde, alemaba decir eixa, o Castro de San Lourenzo. Unha comunidade campeseiña fortificouse no século IX da nosa era nun bello castro e comezou a enterrar os seus mortos alí ate o século XII. Levamos documentadas unhas 70 tumbas de homes, mulleres, de nenos e de nenas. A homogeneidade formal das sepulturas, a ausencia de sobal funerario en case todos os casos, anula a presenza de moedas. Son detalles materiais que semellan falarnos dunha comunidade campesiña humilde que habitaría os casais das vilas que darían lugar despois a parroquia de Cireixa en época pleno medieval. Neste censo non atopamos indicios arqueolóxicos de fortes desigualdades entre os enterramentos, algo común neste tipo de necrópolis rurais. Velaí o igualitarismo dos homes e mulleres pequenos da alta idade media no oso rural. Os escasos restos materiais atopados no interior das tumbas son de enorme interese, porque non remiten a certos rituais paganizantes, moi ben sellados a cultura popular dunhas comunidades que partillaban aínda unha amalgama de creenzas perromanas, prisilianistas e cristiás primitivas. A este respeito, compre subliñar o ter atopado no interior de varias destas tumbas, algunhas delas seladas pola coberta de lousa, abundantes carbóns. Podemos estar diante de evidencias de rituais de fonda raigame que teñan lugar no mesmo entre da inhumación. As fontes escritas fálanos de lumes rituais e mesmo de cinzas do fogar que son depositadas cando ao morto na tumba. No tocante ao sobal funerario nas tumbas desta época no norte da península Ibérica, adoitan aparecer materiais e obxetos paganizantes, como dentes de animais, doas de colar, sílex e moedas en tumbas vascas e collos e anacos de cibeche en tumbas asturianas. O mesmo acontece en necrópolis coetáneas de Irlanda. Nesta liña podemos interpretar as doas de colar aparecidas na tumba 1 do noso castro, puñanse nos ollos do defunto, ou os dentes de leitón da tumba 35, un dende de herbívoro na tumba 37, lusinhas furadas nas tumbas 39 e 46, e o caso impresionante da tumba 36, onde, a altura da cabeza do defunto, se dispuso unha morea de 1,5 kg de escouras de ferro. Nesta época, o tratamento ritual dos defuntos ficaba en más da familia, de aí que se poda seguir o rastro Destes antigos costumes funerarios Doutra volta A presenza de bargos de lousa Reutilizados na tamba de tumbas Como no caso da tumba 42 Poden vencellarse a este mundo doméstico Sabemos que nas comunidades Labregas-Medievais Como na cereixa de hoxendía A casa era o eixo da identidade Resulta suserente pensar Neses membros da familia Que despiden o seu parente Cun elemento arquitectónico do espazo doméstico Cunha sorte de recordo material da vivenda A comunidade que soterraba se os seus defuntos no Castro de San Lorenzo entre os séculos IX e XIII eran un deses grupos campesiños, autárquicos e autónomos asentados na terra de Lemos e que pasen van a acabar sendo sometidos polo poder señorial. Esta rica bisbarra comeza a ser covizada por institucións eclesiásticas, mosteiros e bispado de Lugo, promocionadas pola monarquía. Os campesiños santanoceives comezan a verse privados do uso libre e propiedade da terra e pasan a ser envasalos no século XIII. No noso caso vai ser o bispo de Lugo, un home grande, quen enxerixa como señor feudal do coto e freguesía de Cereixa. A primeira mención documental a parroquia de San Pedro de Cereixa é do 1 de abril de 1235. O bispo, home grande, muda a paisaxe, desalosa a comunidade e obriga a desprazarse ao fondo de Val onde construen unha nova igrexa. Así é todo, a xente de Cereixa é a fouta e continúan rendindo cultos de manceiros e ao San Lorenzo no Castro e erguen unha capela no século XIII por riba dos restos dos antercos. No interior desta ermida documentamos un enterramento especial. O home Aliso Terrado marchou alén cun seto valioso que formaba parte da súa vestimenta e cunha sorte de ofrenda que alguén puxo os pés da sepultura. A diferenza dos outros defuntiños, este individuo viviu nunha época máis erodia no período baixo medieval. Se intuíamos esta cronoloxía pola disposición do corpo, cos brazos en cruz sobre o ventre, pola presenza de ensoval e polo tipo de pasador de ferro do seu cinto. Este home de acordo co Carbono 14 viviu aproximadamente entre o 1430 e o 1522 da nosa era. Xa que logo non era un defuntiño que pertencese aquela comunidade orixinaria de 500 anos antes, senón un señor, probablemente Fidalgo ou Crego local, que tiña o poder suficiente para ser soterrado dentro da ermida que sergueu sobre a necrópole antiga. Velaí o punto de chegada da división e xeractización social, Do igualitarismo das tumbas da comunidade alto medieval, da xente pequena, pasamos unha sociedade estamental de homens grandes e pequenos na que as diferenzas sociedades se remarcan tanto na vida como na morte. Falamos dunha época de inestabilidades, o surdimento das cidades, das vilas, dicir, como un poder, un, un, ata ese momento pois era bastante débil, como é a relación nas, nas vilas? Bueno, as cidades eh, fórmanse precisamente nesta dinámica que Marcos acaba de, de comentar, e é a aparición de espazos dotados de marcos jurídicos propios que se multiplican. Unha cidade vai ser non unicamente un, un ente cuantitativo de casas e de habitantes, senón tamén unha, unha entidade que ten un, unhas leis propias e un organismo que, que, que exerce que, o poder e que administra lei que o propio Concello Urbano solapado no caso de Galicia eh, de maneira absoluta, hai lugares en Europa en que ese solapamento non se dá pero si sí solapado co poder señorial eh, o cual non constitúe tampouco un, un problema eh, excesivamente incomprensible, porque moita veces se fala do solapamento de xurisdicións, pero aquí ás veces cando hai que facer unha obra non se sabe se da Diputación, do Concello, do Estado ou de quen é solapase tamén exactamente igual non? Eh, tón, daquelas tamén ocurría as relacións dentro da cidade, en certa medida simplifícanse eh, con relación a, ao ámbito xeral da, da sociedade medieval externa, externa a, aos muros da cidade. Eh, por certo, a muralla ten unha ampla significación simbólica, hai un dentro e un fora, e, e dentro impera unha lei e unhas normas e, en opinión dos propios habitantes, unha liberdade que, que non existe fora. Pero tamén a sociedade está estratificada, claro. Ahora ben, hai un elemento visual que creo que, en certa medida, representa bastante ben esta situación social da cidade. E é que se, se observásemos unha cidade medieval un, un, un pouco en altura, porque se observamos desde abaixo só as torres das igresas. Pero se nos elevamos un pouquinho sobre a muralla e miramos a, a cidade, veremos que hai algúnas torres tampouco tantas como nas igresas eh, actuais eh, moitas igresas formase, pois a partir do século XVI por exemplo non, non había tantas tantas igresas eh, pero estarían a, a, as torres das igresas en caso de señorío que en Galicia era moi pouco pois podía haber eh, algunha torre, eh, torre defensiva de fortaleza pero moi poucos elementos que sobresaen e todo un caserío bastante uniforme porque en realidad Os habitantes da Ciade pertencen todos eles a un terceiro estamento, todos eles. Aínda que, como Tiago resumente nos aclararás millor, dentro dese terceiro estamento hai fondas diferencias que non son tanto xurídicas como de facto. O retrato levounos precisamente as cidades fixo estaba aínda aínda me estaba elevando precisamente <risa> así que moitas gracias. si sí, si sí. sí, en certa medida ademais ten moito que ver xusto o engarce desta conversa co que falávamos aí un momento o tema legal e e de feito cando comentaba o de que cando comentaban Selmudo e que os habitantes das cidades se consideran así mesmos libres está ese refrán un pouco a creo que xermánico non de, o aire da cidade fai os homes libres en realidad, eu iso tamén non pude comprobar hai moitos foros que recollen que as persoas servís do campo que conseguen fuxir en varios foros, se reproduce o mesmo, o mesmo decreto, que conseguen fuxir durante certo tempo e pasar desapercibidos dentro da cidade, xa non poderán ser reclamados polos seus señores. No, nos primeiros momentos nos que precisamente o que interesa seguramente aos reis é establecer ese equilibrio de poderes eh, que a cidade de repente conforma un novo equilibrio de poderes dentro do, da, da sociedade a sociedade, a sociedade medieval. Así que en realidade ten un, o tópico ten un carácter real, é dicir, hai unha parte de, de realidade. nas nor, Neses foros que conceden os reis, un deles é o privileixo de poder fuxir do seu señor. Fuxir, lógicamente, se nunha sociedade na que era moi difícil eh, pasar desapercibido, lógicamente, conseguías que eso sucedera escapar a unha cidade ou intramuros e pasar, en algúns casos eran moitos anos 30 anos así, pero, pero en outros non era, non era un período tan, tan longo e bueno, ao fin e ao cabo, supoñe tamén a liberación senón dos teus fillos por exemplo, que se era algo herdable así que, e dentro a propia si sí, en realidad inicialmente non hai grandes diferencias eu comentaba o Sermu, estableceranse pouco a pouco despois nas dinámicas da vida da vida urbana, isto sabe moito máis an Sermu porque estudou precisamente as cidades medievais galegas, por exemplo, pero a medida que a, a, as cidades van aumentando as vilas, vamos a chamalle, poden en realidade, pues, bueno, cidade igual incluso no se nos anos que deu un pouco grande dende a nosa perspectiva actual, a medida que a súa historia avanza, van aparecendo, claro, aí si sí, os primeiros grupos os grupos de poder que van acaparando em eh, prerrogativas no, no controle no goberno da cidade e onde se van establecendo pequenas elites tamén dentro desa, desa popoación urbana. Pero inicialmente, posiblemente, sexa un entorno pois si sí, dos máis homoxenios socialmente. Dentro de que algunhas son de señorío e están controladas por, tamén por un, unha entidade dominadora, pero eh, a, a sociedade é un pouco máis equilibrada e hai menos, seguramente, un salto cualitativo menor, por decir de algún xeito, que se agrandará. Claro. que se foi agrandando co pasou tempo, que se vai conformando esa elite de que fala, que eu vexo apropiado denominar a burguesía. Pode se poñer o adxetivo que se queira, pero é o habitante do burgo, tendo en conta que desde logo non se trata dunha burguesía capitalista toda ela, senón que hai hai sectores eh, ou, ou eh, personaxes procedentes de diversos sectores. Hai un grupo, unha amalgama que mesmo se liga, establece vínculos familiares entre eles o final Pois non sabes moi ben de onde ven uns ou de onde veñen outros, pero que, que proceden proceden de, de tres grupos iniciais. Por unha parte están os que non teñen ningunha vinculación eh, señorial familiar, é dicir, que van facendo unha fortuna, van celebrando unha fortuna económica, especialmente pois son eh, comerciantes. Hai despois eh, toda unha parte dun clero catedral, ali onde hai, onde hai cidades, ades auténticas porque gente falabas da sea de que tal sí. pero que nada de media se de unha categoría non, claro, non é, que, sí, sí, ciade, sí, é que ten catedral Pois hai un clero un clero que coincide e ás veces establece vínculos económicos e te preseso do lugar vínculos familiares con esta alta burguesía uh -huh. E, e logo hai tamén unha fidalguía é dicir, xente que, que procede do estamento señorel que, que ten títulos pero que se estableceu unha cidade ou que mantén propiedades e torres por exemplo, fora da cidade pero que tamén vai ter eh, moradas dentro dentro da cidade e que tamén procuran pois eles mesmos ou seus fillos ou fillas que se casen con eh, homes ou mulleres bueno, homens de negocios ou mulleres familiares dos homes de negocios e crece unha certa amalgama O xa que efectivamente e hai nos que poden lucir eh, escudos heráldicos nas portas das súas casas e hai nos que non, pero repito que teñen vínculos moi estreitos entre eles e que forman esa elite que vai e especialmente que ao final da idade media vai acaparando os cargos, os cargos dos concellos, claro esa, esa burguesía sí. que conforma tamén a idade media, os grandes postos, perdón, da idade moderna, non, os grandes postos despois da administración na idade na idade moderna falalábas un pouco antes do, dos cabidos agora mesmo do clero que, que papel ten o clero tanto nas vilas nos burgos como no, no, no mundo rural na, na, se falamos claro. si nos restringimos a Galicia claro, de, seguramente sexa a elite con maior poder ah, vou, eh? aí seguramente sexa élite o polo menos é a que nos percibimos na, uh -huh. da documentación. Talvez, igual, o percibimos tamén pola súa perdurabilidade, lóxicamente, eh, intrínseca a propia institución e que, en cambio, pois, nas familias nobiliarias sempre máis fácil que existan bueno, pois, conxunturas desfavorables pero, ainda así, o, o, o gran poder medieval é o poder da Igrexa, creo eu, os grandes dominios, son os grandes dominios monásticos no ámbito rural, nas as cidades máis relevantes son as cidades que son ses episcopais, e incluso ese poder se reflicte, como comentaba un momento al Salmo, cando recordaba o obispo Pelayo falsificador, o falsario, como tamén eso se estaba en disputa no século XI-XII, precisamente en ese período que é tamén a distribución das rendas eclesiásticas entre as propias circunscripciones das ses episcopais e, os, e as disputas que teñen con mosteiros que controlan tamén igrexas por exemplo, son frecuentes os conflitos entre Samos e Lugo polo durante o século XII-XIII polo control de igrexas que Lugo reivindica como igrexas episcopais igrexas do rural destas parroquiais que nos coñecemos hoxe en día e que ainda quedan en, rom, en figura románica a pesar de que igual a aldea desgraciadamente xa esmoreceu e que ao mesmo tempo xamos reivindica como do seu propio dominio eh, señorial e que en teoría lle ten que pagar todo tipo de rendas como un centro perceptor de rendas económicas ao mosteiro e non a catedral e que supón unha disputa longuísima entre ses dúas institucións pero que é un exemplo, hai moitas deste tipo Ese, esas disputas ao mesmo tempo demostran que o poder está aí. Quero dicir que, en realidad, eu, eu diría que a entidade máis poderosa en Galicia claramente son é, a, dos, a dos señoríos eclesiásticos, aínda que, por suposto, hai grandes familias nobiliarias, como como sabemos. Tuvo probablemente un momento eh, ao longo do século XIV, quizáis a mediados do século XIV, en que dá a sensación de que se ten producido un certo equilibrio entre o poder eclesiástico e o poder condal un certo equilibrio ou unha certa tensión entre ambos, pero un tanto equiparados. Sí, e, e coa, coa guerra de sucesión de Pedro I e todo isto, pero que ao final vai rematar coa clara imposición da Igresa. Desde finais do século 14 non hai dúbida de que o gran vencedor aquí é a e igrexas, son o os bispos, os portevispos, isto é de moderna, un... is, tá, de moderna o... que grandes familias nobiliarias abandonan Galicia, sí, as sí, que quedan, sí, sí. etcétera, sí, etcétera. Sí. Uh -huh. sí desde logo tamén estaban atravesados claro, o esquema da loita, sí. da loita de clases está moi ben telo telo na cabeza facilita moitísimo a percepción dos períodos históricos, pero a conflictividade eh, atravesaba os propios sectores sociais non eran non eran tan coherentes como se pudiera pensar o clero, pois o que te decías entre a maior eh, mosteiros e catedrais había tensións claro. dentro da propia catedral e había relacións coa, coas familias nobres que a maioría as grandes elites abades o Os espospos, lógicamente, sí, tamén sí, saían sí, desas de sí, familias. Sí. O fin e eh, o cabo... Círculo. Claro, círculo. claro, todo no mesmo círculo, ao mesmo tempo dentro deles grandes tensións e grandes enfrontamentos. Pero inclusive, mm -hmm. polo menos no século XV, e no momento das irmandades se ve que eh, na propia catedral pode haber competencia entre eh, o, o poder colexiado do cabido uh -huh. e o poder unipersoal do bispo e por eso os bispos van a ser eh, atacados polo menos Fonseca e os demais simplemente entran nunha fase de silencio os bispos van ter en contra a irmandade e en cambio temos o exemplo de cabidos catedralicios que apoian e que se apuntan a irmandade Nese caso eh, incluso o arraigo decir, o apego ao territorio nese caso é un, é un factor relevante o cabildo doitaba era unha institución da catedral e a maioría dos seus membros reproducen unha unha interna vinculada á cidade mentres que o bispo é escollido e o mellor ben de outra sé é un estranxeiro por si é moito máis fácil que se, que sexa un un inimigo Para, tanto como para a poboación como para dentro da propia catedral un, un usurpador ou alguén sí, que que entra, caso de poder. de Andoría, doy, por exemplo, non, e con el. Falaba desde familias, de familias poderosas tanto na, nos burgos na, nas, nas cidades como como no, obviamente no nos no no entornos condados. A partir do 12 eh, temos xa o xurdimento das grandes familias nobiliares que aínda hoxe perviven certos apelidos, a casa dos Andrade a casa dos Castro pois temos a, os, os pardo de Cela dicir, que grandes familias podemos decir eh, ou liñas nobiliares destacaríades nesta época? o nome Ou nomes de nobres xa xe que hai moitos, xa xe que é difícil sí, sí, sí. pero algúns que bueno, pola súa importancia podan destacar na historia do, do país bueno, Desde meu punto de vista, porque non son especialistas no estudo da nobreza en no, absoluto, no, o, o, pero Nós traeremos un día a pardo. De... A, a pardo de de veras. Eh, eu, no obstante a que coñezo un pouco máis, bueno, coñezo claro que traballas a baixa da de media topaste con todos esos apelidos que acabas Sarmentos, Ulloa, eh, eh os os Andrade, todas estas grandes os sí, sí, as casas de Soutomayor, etcétera, etcétera, que son relativamente relativamente novas, polo menos no cum no cumio condal. Eh, Encarámanse ao vértice da pirámide a finais do século 14 e vano facendo durante o século 15 pero con anterioridade tiñan un lugar secundario. Entón, eu así coa que teño traballado máis é coa casa dos Castro, que pareceme que a mediados do... Bueno, todo, todo longo do século 14 pero especialmente a mediados do século, dese século, eh, pois presenta figuras dun enorme interese e eh e ademais moi facilmente comunicables ao auditorio porque teñen una, en parte foron mitificadas foron mitificados eh, reis, eh, bueno, Inés de Castro Inés por exemplo é eh, eh, eh, curioso que en gran parte trascenderon ata nos eh, nese nivel do mito ou dunha certa mitificación e y, normalmente esquécese toda a carga e historia que hai detrás deles persoas uh -huh. como Inés de Castro como Xoana de Castro enterrada na catedral, ou como os xefes da liñase, Fernando Ruiz de Castro, Álvaro Pérez de Castro, que pensemos que ocuparon o cumio da, da, da aristocracia galega nesse momento, incluso superando o poder dos arcebispos, polo menos na conjuntura da Guerra Civil, por un tempo, pero non só so eso, senón que van a ocupar tamén cargos principais na coroa de Castela Pois, pues, por exemplo, Fernando Rui de Castro e o seu pai Pedro Fernando de Castro eran, eran os mayordomos maiores de Afonso XI e de, de Pedro I. E Álvaro Pérez de Castro va ser o primeiro condestable de Portugal, Va a ocupar a cabeza da nobreza portuguesa. Ben, a partir do século XIV produce un recambio importante na a nobreza coa decadencia da Casa, da casa de Castro. Para min, para min eh, represento o personaxe vamos, o apelido aliñase paradigmática da nobreza galega ainda que son máis coñecidos os do século 15, verdade? Sí, claro, claro, eu de feito, por exemplo, non é non é que non sexa especialista na nobreza, eu ni sequera tampouco na baixa e da media, entón teño moito menos coñecemento de, de familias nobiliarias. Eu, se tirase para o para o meu, por decirlo algun xeito, para o meu xeido, eu destacaría moito, por exemplo, a familia dos Seriz eh, no século 10, uh -huh. a de Ilduara, a nai de Rosendo e demais, nun momento no que a nobreza galega ten un poder impresionante, dicir, é seguramente o momento no que a nobreza galega é, controla e domina a realeza. O, o reino de Galicia está aquí, en realidade, non está, non está tanto en León ou Oviedo, inda que nos, dendo punto de vista do, da historiografía española, pois un pouco se faga moito finca peniso. En realidade, o peso un, sociolóxico da, da, da monarquía está aquí e esas familias teñen unha relación directa coa monarquía e incluso filiación ou vinculada de maneira directa. E despois, os traba por exemplo, Unha familia de un gran poder, ademais vinculada a Afonso VII, claro, con... Bueno digo, no sentido de, eu claro, como digo levando un pouco cara atrás, pero ao mesmo tempo tamén son, eu creo que momentos que destacan claramente, e ademais acabamos de facer casi un fío de conexión entre a alta a de media e, e el... a idea sí, o... baixa e os Castro finalmente chegando a guerra civil A verdade da, da, da ou digamos, as linaxes nobiliares galegas dan para un programa que o faremos aquí en que digo rumorosos, porque ademais farán de figuras destacadísimas con xa puntades eh, Xoana ou Inés de Castro, non? Os propio Andrade que teñen moita historia, non? So <laughs> xa para para arrematar pues, o, o tempo boa, verdad? Eh, sí, Sobretodo eh, cando se está a gusto Sí, sí, eh, de verdad que, eh, que se nos queda un montón de temas Falades agora dun cambio, digamos, apretudo a 14 principalmente no 15 do, do que, que, que um, relacións eh, sociais, sobre todo nobiliais do, da, da decadencia do poder nobiliairo galego Falades desa igre, da esa guerra civil, da, de como toman partido os nobres por eh, Pedro I sí. Enrique II Trastámara, que pasa aí? cambio un pouco a relacións de poder porque vemos a un rei, Pedro I, que se enfronta directamente aos grandes nobres galegos chamámele os xusticeiros os vilans precisamente por ese carácter xusto en con, a favor deles, en contra dos nobres non? entón cambia algo aí o posicionamento da nobreza galega e logo outra grande para min tamén salto digamos na, na, na, na situación da nobreza galega que foi a, a guerra entre entre Xoana e Isabel non e que realmente dá lugar a unificación de todo os reis non sei entender digamos o estado español de hoxe en día como, bueno, como entendemos ¿no? O tema é moi complexo Resumímoslo que Resumímoslo, Anselmo, porque faremos tamén outro programa Eu creo que o cambio máis importante non se pode comparar o de finais do 15 O de finais do 15 implica moita menos nobreza galega no, no, no bando perdedor Realmente, aínda que se tendito se pardo de cela, apoyou a, a Xoana e tal Non, non está perdido por lo menos non está eh, comprobado ou sea, de momento é non e que en si sí sabemos que o foi o famoso Pedro Madruga o oh. conde de Soto Mayor non, pero foi o único, non verdadeiramente implicado, aí están os outros está Pardo de Cela está están os condes de Lemos dos sucesivos condes de Lemos que que se apuntan ao bando perdedor realmente porque se enfrontan os reis católicos, yo, pa, disculpa, pero vamos. Disculpanse, sí. digamos cales son os bandos perdedores porque a maior audiencia Bueno, non no século 15 o, o bando o bando gañador foi o de Isabel o e, claro. o, o de Isabel e a súa relación con Aragón. E o bando perdedor sería o da filha Enrique IV, Juana, eh? a famosa beltranexa Xoana co apoio portugués. este bando de Xoana vai contar co apoio a participación directa en primeira liña de Pedro Madrugado, conde de Soutomaior. Ahora ven que perden, lógicamente perden. Tamén perden outros, digo os condes de Lemos e e Pardo de Cela pero non como efecto directo dese de enfrontamento civil. En cambio, no século XIV, sí que hai un enfrontamento civil de Pedro I contra o Trastámara, e aí sí que aí sí que se produce un... un un desastre, finalmente, un desastre muy grande de, de toda a nobreza, que personificamos na liñase dos Castro, pero que os Castro eran a cabeza de todo un grupo nobiliaro moi importante no que había moitos, moitos nomes. Os Castro e toda a sua nobreza apoyan a, a, Pedro a Pedro I. I os Castro, perdedor, efectivamente, efectivamente, apoyan a Pedro I. Uh -huh. E isto representa o final dunha liña que, como moi ben ti nos decías, Marcos, pois pues, podía, retrospectivamente, entroncar pues, cos, eh, cos eh, Cos Froilaz, sí. co toda a casa de, de Trastámara e dai para atrás con eses nomes que eu xa non controlo tanto pero es, esa liña que ven da alta da de media e que, e que remata nos Castro porque máis Castro son coñecidos desde, desde bastante antes Entonces, ahí trúncase, ahí corta, ahí corta. entón hai trúncase, hai corta hai corta e entón hai unha nobreza de, de, de segunda liña que tondos, son todos eses famosos nomes da no, dos nobres do século 15 que teñen o seu efímero fulgor no século 15 únicamente Eh, pero mm, que non teñen sa potencia da nobreza anterior e aí desde finais do 15 pois ou ben ou ben eh, entre eles se contan eses perdedores que citamos anteriormente de Sotomaor, pardo de Cela e tal eh, ou ben simplemente eh, polo a propio peso da, da dinámica política do momento pois van entrando en, en posicións subalternas á, á sombra da monarquía. Sí, ademais é eh, unhas, unhas novas liñas nobiliarias que veñen de venen un segundo rango que ademais acaban facer, tendo que facer fortuna ou poder e o acaban facendo a través do emprego da violencia é, é, é, é, é, é, é. e da imposición e é o que posiblemente xera despois todas as carraxes na súa contra tamén porque non debemos que que antes xusto da guerra de, de Xoana e, e Isabel temos xusto os irmandinhos Un, un lustro antes é dicir, nese, nese mesma dinámica e nese mesmo proceso no que un, un, un, un conflito se remata, neste caso pues seguramente máis de carácter social e entra un de carácter político que é o que acaba pues, por asentar a situación... E que están relacionados Claro, están claro, relacionados, completamente sí. de efeito bueno, está relacionados Como incluso el, nos, es, nos personaxes Os personaxes, claro. sí, sí Bueno, eh, eh, apuntades un tema interesante que os irmandiños mm -hmm. obviamente no que houve moita importancia da, da nobleza, tamén Da, dos burgos, das cidades, do campesiñado. Non vamos a entrar hoxe no xermandismo. No Hai un programa eh, xa preparado nesta edición de, de Que Dingo Rumorosos, por lo tanto emprazamos aos ouvintes e aos ouvintes a que os coiten, xa probablemente o último desta xeira. Eh, agradecemos moitísimo a Anselmo e a Marcos por de verdade, estas clases magistrais sobre a nosa idade media. A verdade é que efectivamente Acabo como, como, como comecei. Non hai que ter prexuícios. Temos moitos prexuícios sobre... E o primeiro, teño que reconhecelo, polo tanto, non tentemos nunca mirar a épocas históricas con ollos actuais, senón que que eh, as evolucións históricas son completamente diferentes segundo a, a, súa, a súa época e o seu momento. Graciñas os dois é verdade, foi un, un prazer eh, eh, grazas a, a todos e a todas por estar con Nosco eh, vémonos no, no seguinte programa grazas tamén a, a Jorge Lama pola súa labor aquí a, a técnica in, vamos insuperable in e eh, vémonos entón no seguinte programa de que digo rumbo graciñas a todos e a todas Este espazo está realizado pola web historiadegalicia.gal e o proxecto rutasdehistoria.gal En colaboración con Radio Tui, Radio Estrada, Radio Corme, Radio Neria, Radiofusión e Radio Axente de Teo. Tamén podes escoitalo en e Spotify e outras plataformas de podcast.